S.A.I.K. Nies Radio Aktiel Goeienavond en hertelike welkom by nog een aflevering van ons aktielhede program My naam is Kori en dit is my groot oeerenvoerig om saam met jou te kan keir in die kieberruimte met S.A.I.K. Nies SHK NIS Radio speelt ons lekkere Afrikaanse muziek, diergans en maak staat op jou ondersteuning. Die skakels na die radio sal ook diergans beskikbaar wees op ons Facebook blad as ook ons webwerf. Ga na www.shk.co.za vir die jongste NIS en baie meer. Steer geres ook brokies NIS aan NIS by shkradio.com. Dit is ook soms nou makklik om na SHK News Radio te luister met TuneIn. Dit werk op alle cellfone, Android, tablet, rekenaar. Solang jy internetopvang het, kan jy saam to skier by SHK News Radio. Ons nooit graag omroepers en mense om betrokke te raak, selfs anoniem. Die platform is daar vir ons volk om te gebruik en nie vir vins of vroom neem. Ons het huidiglik Nies en Weerberichte 7 uur soog ons om week staan en Nies om 1 uur in die middag. Ons actieheerde program is geskyf na 7 uur saans weeksaande. Hou ons Facebookblad op vir so netse heerlijke muziekprogramme 8 uur saans weeksaande en saadra en sonda, tussen 2 en 4. Wil jy een by SIK Nies Radio wees? Het jy een program wat jy wil aanbiedt? wil jy plaaslijke nies vir jou gemeenskap aanbied op een voorafbaalde tijdstip of wil jy slechts opnames maak oor sake van belang vir volk help ons om ons erfenis terug te neem en die waarheid uit te kry ek herhaal ons epos adries nies by shkradio.com ons wil ook graag van die geleentheid gebruik maak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 Die artikels gebruik in die programme is die opinies van die onderscheide skrybers en weerspeel nie noodwendig die standpunt van SHK NIS Radio nie. Voor ons by ons artikels kom en die saak van belang, kom ons luister na uh, handelsflits en daarna na die Campbell met Campbells met seksie oe. Liffie, wijnweer van de oktober na die bouweb traditionele menseskou tussen die safari-restaurant konferentie in konferentiecentrum in Lindhoedweg, Pretoria Vrijdag 30 oktober tussen 12 en 8 of zaterdag 31 oktober tussen 10 en 5 en as jy nou rechtig nie vir my maak zondag 1 november nie kan ons gaan tussen 10 en 2 dan wat jy my som uit vir eete bel vir etien by 074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 Da ek het my hart verloor, in jou oor, seksie oor. Seksie oor, wat my toor, jy het my heel te bekoor, met jou oor, seksie oor. my toe, in jou kyken wil ek glo, is dit sexy oor, sexy oor, wat my toe, ja ek het my hat verloren in jou oor, sexy oor. Jy is ingeskakel by SUK Nies radio saam met Corine. Ek kyk in die Nies na die artikel dat 50% van die plaas aan die erbeiders gegeem het word. Dinge wat hier my kop gaan, is eerstens volksmoord. Ons kultuur en verlede word uitgewis, dier die geskiednis wat verdraai word in ons skole en ons erfenisterreine word afgebreek en vernietig ons monumenten en standbeelde word gevandaliseer en vernietig ons sted en dorpse stra en straatname word verander ons word uit die werkplaat uitgedruif dier BEE en BBBEE ons boere en bejaardes en sachte tykings word word aardig gemartel en vermoord ek kyk wie vandag daar was een aanvullende vereniging een man is vermoedelijk dier die werker vermoor. Een man 64 jaar oud is o Boeus Celia, en Vereniging in Syntraaltransval sondig aan vermoor in sy huis. Dit is maar een van die vele berichte wat deurgekom het. Dit was vanmiddag een noodbericht oor een plaasanval, waar hulle ook ‘n bejaarde op die plaas aangeval het. Ons skole en universiteiten word oorgeneem een studentengroep die pikke dreig om die plek die volgende paar dae onregeerbaar te maak. Die visie kanselier Dan Kwaadi sy, sy te veel issues oor die aangeleendheid om het onmiddellik aan te spreek, maar sy wel binnen die volgende 7 dae terugvoering gee oor die aangeleendheid. Is dit nie onaanvaarbaar dat daar so iets gesê word nie of gesê word wacht maar so ons sal, ek sal bezig nou met ander dinge, ek sal dit later aanspreek nie. Ons taal word eenkant toe geskyf, dis die taal van die onderdrukker word al gesê, dis wel meer die opstande in 1976, die op ware agendas verdoeslet. Wie is die ware onderdrukkers en die kolonialiseerders gewees? Op hierdie noot, kom ons luister na ons taal. Hier is een gedig dier, geskryf dier Jan F. Eselie, die Osewa. Kom ons luister in die opname daarvan en daarna na Rudi en Corlia met oor my taal. Die Osewa, Jan F. Eselie, die Ose stap aan dier die stoffe, geduldig, gedienstig, gedoeie, die jukke al drikkend al skoffe, al draad het getroos en tevree en stille al stuivend en stampend kom stadig die waag achterna die dove rooi stoffe al dampend ter sy op die windje gedra die middagson brand op die koppe gebuk al beurende kracht al swaai en en weer in die stroppe en ver is die toch van die dag die kraak dier die brekende brokke die opdrans is ver en is zwaar dit nars en die knakkende knokke maar op hier en die vracht bring al daar. So stond door die stomp van al sterwe, blye iedere held van die daad. Hul bene na swoe en swerwe le ver op die velde verlaan. Honeur duizend Melodie, die konstamentie my what ek sê trots op jou taal Afrikaans ek is trots Afrikaans ek kyk verder na die land wat lam geleef word dier stakings, brande en verwoesting die land leen pijn minse paal werkers het gedreig om die hele Johannesburg area in duisternis dy te hol met die staking Nee haal woe? gaan later die maand ook staak en wil die hele gauw ting sy hoofd lam leem. As mens kyk na die stakings wat vir oogend gerapporteer is, hoe woord sy werkers was op, sta, op stakings gewees? In eerste geluk, net twee maanden na die gewelddadigde steelpoort stakings tot die einde gekom het, het het weer vandag opgeflam uitsteelpoort, omsteelpoort was geblokkeer die polissimus inspring en uithelp. Daar was een nieuw leid eiertrok wat vol eiers was wat aan die brand gesteek was dier inwoners van Tukacomo wat die R55 langs die Lennox myne geblokkeer het. Hulle wil werke hee by die nabijgeleem myne. Wat hulle nie beseef nie, is dat die stakings die myne doong om te sluit, om mense af te betaal en die ekonomie val in die Selfs werknemers het gister begin om een voedselstaking aan die gang te sit oor dat personeel sleg behandel is, dier maatskapie wat hulle keitering gedoen het. Noemsa sal moore begin staak, die area sal aangekondig word. Minibus taxis rai op en af in die straate en taxiebesteeders loos die passassiers gestrand op lepinte. Die, die redes vir hierdie stakings is nie bekend nie, maar dit lee die land lam, want die werkers kan nie by die werk uitkom nie. Politie moet die areas monitor die hele tyd. In Tulisa Park was daar taxi besteeders wat motors op die Heidelberg pad tussen N12 en Zuidrand geïntimideer het. Jy is nie veilig om op die paai terrein nie. Ek wonder wat gaan van die land oorblij. Daar is net een handkie vol mens wat opstaan en veg die rees is passief en oordeel nog diegene wat bly veg een kan skry een politieke partij selfstandigheid. Aan die andere kant is een groep mense wat veg, vir vrijheid en selfbeskikking. Dan kreeg een volgende groep wat sê, ek hoop my alles sal beter gaan in die nieuwe Zuid-Afrika. En die volgende groep sê, ek veg vir die hele Zuid-Afrika. Dit is verdeeldheid onder die volk. Dit is precies wat die communiste wil hee, Hulle wil verdeeldheid hee, hylle wil energie hee, so dat hylle oorhend oor die land kan kry. Hoop jy die buitenland gaan help? Nee, my vriend, hylle gaan nie. Die polisie nie weer ma, gaan hylle help? Nee, ook nie. Jy sê, jy hoop ma, dit sal beter gaan in die reenboog land. Vir ons amalse paard hoop ek, jou hoop beskaam nie. Korruptie voor hoge ty, en niks word gedoen nie. Netwerk 24 het berig, Wabensdag in verregse hande, Wees versichtig wees staat, Hulle beplanddak die groot boere mag sage, Dit is hier waar ons onskuldige manne gaan toesluit, Die ene gaan groot wees, Wabensdak in verregse hande, Een oud politielid, wat na bewering gesteelde vierwapens aan Kaafse bendelede verkoop het, het in een verklaring gesê, hy vermoed van die vierwapens het ook in die hande van verrechtse groepen beland. Christian Prinslof 55, ‘n voormalige kolonel in die politiediens, het glo, nadat die vermoede by hom post gevat het, alle bande met Alan Rives, een vierwapenhandelaar, van Gauteng verbreek. En die verklaring wat by die Weskaapse Hoër Regshof ingedien is, erken Prinsloo sy betrokkeheid by die vuurwapen Die verklaring is deel van die staatse aanzoek om 'n prinsloos bate se te lê. Prinslo en ryfs staan in die Belwe Landroshof reg op aanklachte van ondermeer moord, poging tot moord en diefstal van ammunisie, rampokkerij, korruptie, onwettige veranderings van vierwapens en diefstal. Daar is blijkbaar ook een machinegeweer in die klopja gekry. Een ander politieman wat toegang gehad het door die kleise waarin die vierwapens gehou is, het geloof een aan hom wat Prinslo is gesê, hy, die ander poliesie het ek kluis vol geld, maar geen mark nie. Hy het globe Prinslo gekla oor sy tekort aan geld. Dis wat in ons poliesies an die gang is. Hierdie land is met zweet en bloed gekoop. Daar was een bos van 23 jaar, waar jong onskuldige mans of eindlik seens, hylle levens opgeoffer het. Hylle het die hoogste prijs betaal vir ons veiligheid in die land tegen terroriste, soos bijvoorbeeld Mandela wat nooit terrorisme afgesweer het nie, die ANC wat die land geterroriseer het. Kom ons luister na Marius van Sel met ons een man op die grens.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 nat Marie van Sel, my da's man op die grens. Kom ons luister na ons flits voor ons voortgang. Soek jy na een daksel vir jou poekie? Is jy eensam en alleen? Jy hoef nie.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 Ons gaan verder in die program. Die EFF wil al die landbegrond ontein en prop proportioneel verdeel onder al die inwoners, want hulle voel dit is onrechtvaardig dat die land waar die witman van die swaarte gesteel het en 40.000 wit witboerisse besit is. Ons kyk na die nies waar die 50-50 verdeling van plase in die nies is. Kom ons kyk wat sê verskillende berichte. Netwerk 24 bericht, die 50-50 voorstel ingevolge wat van boere die helfte van die plaas met werkersmodel nou amtlik ANC beleid. Gogile en Quinty, minister van die landelike ontwikkeling en hervorming en lid van die ANC's subcomité oor grondhervorming, het zondag bevestig dat die ANC die voorstel is beleid aanvaard en al toepas. Hy het op die hoofdraadsvergadering gesê, tele voorstel ter ondersteuning van die beleidsraamwerk is dier landbouworganisaties ingedien en een klompie projekte is nou in die formaliseringsfases. In die fases word grond gewaardeer, sake modelle nagegaan, vaardigheidsontwikkeling gedoen en eindom oorgedra. Een resolusie oor die beleidsraamwerk is al op die A&C's Mangahoon Kongrees in 2012 aanvaard, sê Nekwinti. Volgens Nekwinti het sy departement die beleid om die resolusie toontwikkel. Die A&C's Le het die beleidsraamwerk in februari van jaar aanvaard en geformaliseer en daar is besluit dat daarom die toepassing voortgaan sal word. Ons kyk wat se Agri Sake van die bericht. Agri Sake sê, die 50-50 plan sal nie by landbegrond bly nie en sal ook op ander bote klasse van toepassing wees. As grondeinaars bereid gaan wees om 50% van die grondprys te gee, is dit net een koesie van tyd voor die staat gaan aanspraak maak op die andere helft daarvan, laai een mediaverklaring van die saakerechtewagond af vir die saakerekenende die aanvaarding van die ANC sy nieuwe beleid oor grond besit. Meneer Gugiele en minister van landelike ontwikkeling en grondervorming, het sondag tydens die ANC sy beleidsconferentie aangekondig dat die partij die beleidsformeel onderskryf dat boede die helft van die grond aan die werkers moet afstaan. Geld wat wel ontvang word, sal in een werkersdrest oorbetaal word, sê Stefan Pieterse, afri se nationale woordvoeder boere sal dis nie vergoeding vir die grond ontvang nie. Die beginsel wat hier gevestig word is dat die regering kan besluit om deel van jou eindom te neem en dit vir een ander te gee, sê Pieterse. Gevolgliks die regering nie by grond alleen stilstaan nie, maar sal ook op anderbade klasse beslag kan lee. Hy meen die aanvaring van die beleid skip negatieve gevolge van Zuid-Afrika sy reeds sikkelende ekonomie. Onsekerheid rondom eindomsrecht vir risiko vir binnenlandse en as buitenlandse beleggers. Afrysake is van mening dat die beleid nie die constitutionele toets sal slaag nie. Indien nodig sal Afrysake sy lede bystaan om hulle eindomsrecht te beskerm. So is dit geskryf in Landbouw. Die Vryburger berig. Die volgende stap is woonhuise. Die netste beleid van die ANC, waarin boerele plaas om die helfte met die werkers moet deel, is aanvaard en sal toegepas word. Dit is natuurlijk net die begin. Die volgende stap sal wees, dat dit as die boere in sy gesin dan slechts uit 4 of 6 bestaan, dan moet dit demografies en demokraties onder die aanvankelike 10 werkers, wat in een jaar tot 100 aangetelheid verdeel word. En dan natuurlijk is dit blanke woonhuise wat geteken gaan word. Kukili en Kwinti, minister van landelike ontwikkeling en grondhervorming en lid van die ANC's subcomité oor grondhervorming, het sondag gesê, televoorstelle ter ondersteuning van die beleidsraamwerk is dier landbouworganisaties ingedien en ‘n klompie project is nou in die formaliseringsfases. In die fases word grond gewaardeer, saakmodelle nagegaan, vaardigheidsontwikkeling gedoen en eindomme oorgedraan n resolusie oor die beleidsraamwerk is op die A&C'se Bloemfontein Kongrees in 2012 aanvaar, sê Nkwinti. Volgens Nkwinti het telekommerciele boere veral in die vrystaat en Noordwest al in dat hulle deel van hierdie program wil wees. Kom ons luister ees weer een stikkie voor ek by die volgende artikel rondom hierdie onderwerp gesels hier is koorderrins met staan op daarin met staan op. Die volgende berug is dier Avri Forum uitgereik dis dier Avri SA Landbouw. Die ANSI grondplan geen sprake van finale beleid. Geen sprake bestaan van die finale beleid rondom die voorstel dat boere 50% van die grond aan werkersboord af te staan nie. Na aanleiding van ‘n bericht op netwerk 24, waar volgens Gugile en Quintie minister van grondervorming en landelike ontwikkeling sou sê, dat die voorstel nou ambtelik aansie beleid is, maak vrystaat landbouw dit, en in niets verklaring duidelik, dat die voorstel tens in die toetsfase is dier die loodsprojekte wat oor die tijdperk van 4 jaar geïmplementeer en gemonitor sal word die interministriële taakspan wat aangestel is om die proces te drijf moneteer dit ook. Die taakspan het nog verlede week vergader en my Annelies Crosby Krosby, is die ‘n parlementaire verteenwoordiger, sê dat in Konti in maart van jaar tydens sy begroetingsrede aangeduid het dat hy bereid sal wees om ’n meer buigsame benadering ten opzichte van sy oorspronklike voorstel te volg hy die voorneme op een vergadering met die organiseerde landbouw op 22 mei 2015 na bevestig. En Konti het toe aangeduid dat een verskuitenheid van modelle gebaseer op vrijwillige deelname aan commerciële landlevensvatbaarheid oor een tijdperk van 4 jaar getoet sal word ak die S.A.s van die begin afgekant in ministerin Quinty se aanvankelike relatieve rechte voorstel en die standpunt het nog nooit verander nie. Aldus Crosby. Kom ons luister na handels Flits voordat ons verder gaan. Yes. Het jou alweer met die melkbegeen gespeeld? Neem man, die kracht is jyke af. Maas jy maas ook jou op jy selfoon?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 en ek sê die plaas af nou die land wat soos is wat moet ek doen nou hoor ek maar hier in die dorp ek die bokkie net so twee straten af en ek sê jy ek gaan hier in die dorp nou hoor ek maar ek kryf jou ESL services en ek gaan jou Agri SA steen echter die bijsame benadering van vrijwillige deelname, ekonomische levensvatbaarheid en volgehouwe produksie. Die uitgangspunt is, dit is dan ook die basis waarop Agri SA deelgeneem het aan die betrokke werkgroep op relatieve rechte se werkzaamhede en waarom Agri SA gehelp het om die kriteria vir loodsprojekte te ontwikkel en projekte na die taakspan verwijs het. Die terme van verwysing is geskooi daarop dat enige landbouwer sy deelname aan projekte vrijwillig is en dat het gezonde sake beginsels vir elke projek moet geld. Die betrokke boerderij moet onder andere aan skuldvlak vereistes voldoen en een goeie verhouding moet tussen die landbouwer of landbouwers en werkersheers. Verder moet werkers ook gekeer, gekategoriseer en aangewees word in posies gebaseer op huilvaardigheidsvlakke voorstelle oor grondhervorming as ook die verskeie alternatiewe wat Agri SA al aan die regering voorgehou het sal hierdie week by die organisasie se kongres bespreek word. Al dis Agri is ons landbou. Ek kyk na 'n beriggie wat TLS afvra is die ANC dan mis dort syndikaat. Indien president Jacob Zuma sy uitlating waar is dat geen plek bestaan vir Zuid-Afrika bezighede wat nie die ANC ondersteun nie, maakte die ANC in weese die grootste misdaad in die land, meen die TLE-SA. Na inlichtingstoer in versklyde provincies wat die TLE-SA voorstitter Louis Mankies, saam met Dr. Frans Kroon van die Instituut vir Rasse Aangeleendhede onderneem het, Skeets Mankie sy indrukke as ook oor die ANC se pas afgelope nationale hoofdvergadering in Gauteng. Mankie sy in kroniese inlichtingsbesoeken was op verskye plekke in Gauteng, Noordwest en die Vrijstaat en KwaZulu nataal gauw. Mankie sy in die neesverklaring dat het opmerkelijk was hoe eensgesind boere op het grondvlak is oor beginselsake wat die landbouw raak maar daarom soveel meer onbegryplik dat nationale landbeorganisaties oor die selfde beginselkwesie verskil. Dit voel amper of die landbeorganisaties op nationale vlak voeling met die boer op grondvlak verloor het en daarom uitspraakke maak en beleidsrichtings ondersteun wat persilis nie dier boere op grondvlak ondersteun word neem. Mankie sê, hy is verras oor die vastberadenheid van die boere om steeds voort te gaan met die bedrijf ten spuite van die kardinelle in die droogte bedreig dreig om hierdie jaar een tweede achter in volgende jaar een ramspoerige merk op die landbouw te laat. Maar juist daar die vastberadenheid vind ook neerslag in die eendrachtige weiring om oor die grond en le die einderskap te onderhandel. Die TLESA sy landbouplan vir volhoudbaarheid is met groot geestrif aanvaar as richting vir die padvoering toe, sê Mankies. Hy weis daarop dat alles waard in hy en Dr. Kronje tijdens die toer gewaarskie het die aflope naweek op die ANC sy konferentie bespreek is. Ek het na president Jacob Zuma sy toespraak geluister waar hy de duide gestel het dat die ANC saam die SAKP die socialisme en communisme aanhang en werk om het in Zuid-Afrika te vestig. Die wereld het al genoeg ramspoorige bewijse wat die communisme aan die land en vooral sy landbou doen. Die boere wat ons gesien het, staan sterk op die vrye marktbeginsel en die beginsel van private besitreg. As deel van die vrye ondernemerskap behoort daar ook geen gedwonge inmenging te wees in die eindharskap van die plaas nie. En daarom kan ek Dit kategorie stel dat die meerderheid van die boere in Zuid-Afrika die ANC's beleidstandpunt dat boere 50% van die plaase aan die werkers moet afstaan in geheel verwerp. Dit is die soort communistische inmenging wat die ANC onmiddellik wil implementeer en die vraag moet gevra word of Zuid-Afrika rechtig anders is as ander voormalige communistische state dat hy wel ook communistische of socialistische beleid en regering sal kan oorleef, vrou Mankies. Voort is ek baie bekommerd oor Zuma's uitlating dat daar geen plek vir beskede in Zuid-Afrika is, wat nie die ANC ondersteun nie. In ander woorde kom het daarop neer dat die ANC sy goed gekoop moet word, op welke weise ook al, om te kan sake doen in Zuid-Afrika. Sou dit waar wees, maak dit die ANC in wees die grootste misdaad in die land. Hierdie is het toets vir die integriteit van die landse bezighede. Gaan hulle Zuma's stelling goedsmoeds aanvaar en gehoor daaran gee, of gaan hulle hulle stem dik maak, vrou Mankies? Mankies te beroep gedoen op die hele landbouwaardeketing, om om openlik en ondubelsinnig uit te spreek, ten gunste van die vrije markekonomie, wat private busse terug insluit. Boere moet daar die selfde beginsels ondersteun terwille van hulle eie oorleving. Boere is daarom te boer. Daar kan nie van hulle verwacht word om hulle eie ondergang te bewerkstellig dier die aanvaarding van politisch correcte grondhervormingsplanne of om enige presentatie van hulle plaas aan hulle plaaswerkers af te staan of om hulle te laat deelmaak van enige, so, enige sociale program wat dit uitsluitlik taak van die regering is het myntjes afgesluit. Kom ons luister na die klipwerf orkies sy se weesekind is jy. met wie se kind is jy? Die laaste artikel waarna kyk vanavond is artikel wat deur Solidariteit in September vrygestel is. Hyde korruptiekrisis in Zuid-Afrika is groter as in kanla soosie Solidariteit in die verslag. Korruptie in Zuid-Afrika het krisisafmetingsbereik en strak veel weier as die huidige heidige berichte Nekandla tebakel. Dit is volgens een nieuwe verslag wat vandag, dit is nou in, die, in September, dier die vakbond Solidariteit vrygestel is. Die verslag bevat persoonrede van 9 korruptieskandale waar die belastingbetaler die afloppe paar jaar veel meer gekos het as die 246 miljoen rand wat aan die presidents in Nkandla woning bestee is. Solidariteit het verskynie mediabrone en indekse gebruik om 10 gevalle stilies te ontleet, en in die tiende plek is die bericht in Nkandla debakel, terwyl 9 ander instellings en gevalle dit ten opzichte van die omvang ergens en invloed op die korruptieskaal uitstof. Dit sluit onder meer die Zuid-Afrikaanse politiedienst, SAPD en die departement van Binnenlandse sake in. Een van die grootste regeringsplapse wat in die verslag bespreek word is die 620 miljoen rand wat dier die passagiersporageenskap van Zuid-Afrika, Praza, aan al die ondoeltreffende lokomotieve spandeer is. Boonhoop toon onlangse verslag dier die auditeer-generaal dat praat al onrealmatige uitgaves van tenminste 790 miljoen rand aangegaan het. Volgens Dr. Eugene Brink, senior navorser by die Solidariteit Navorsingsinstitute, is die bevindings wat in die verslag gemaakt word, hoewel skokkend net een drippel aan die emmer... Dit is onmoendlik om die werkelijke omvang van korruptie in Zuid-Afrika te kwantificeer aangezien heel wat korruptie ongezins en ongestraf plaas vind. Daar is boonop nog voorvalle van korruptie wat groter as in Kandela is wat nie in hierdie verslag genoem word nie. Daarom is die bevindinge in die verslag nie alles omvattend nie en blote aanduiding dat korruptie onteensegelik ontiense, een van die grootste krisis in ons land is verduidelik Brink. Brink meen een van die grootste nadele van korruptie, is dat landsburgers van broodnodige dienstlevering ontneem word. Die verkosting van die landse hulpbronne verklaar daarom gedeeltelik die hoog voorkomst van gewelddadige optochte reg oor die land. Bonops krik korruptie beleggers af en sake vertrouwe leida onder, sê Brink. Solidariteit het die genoemde verslag onder verskye rolspelers en die openbare beskermer Tuli Madoncela en die wanwaghond organisatie Corruption Wasch sy aandag gebring. Die verslag vorm ook deel van solidariteitse omvatende sociale mediaveldtocht teen korruptie. Die 10 korruptieskandale wat in die verslag onder die loep geneem word, sluit die volgende 10 in. 1 plaaslik regering, 2 tender preneerskap, 3 20 se vooraf betaalmeters, 4 die SAPD, 5 die metropolitie, 6 praza, 7 valskwalifikaties, 8 die departement van binnenlandse sake, 9 die kabinet en parlement, 10 in Kandlaan. Na maandlange gekippel oor die moedelijkheid van een naamsverandering vir die historische Routes Universiteit in Gramstad is die wiele eindelijk aan die rol. Is die volgende artikel. Stephen Faurie registrateer het verlede week ‘n oproep om benoeming vir een naamsverandering taakspang uitgereik. Die benoemings moet groe vooraanstaande aanstaande persone wees wat die geschiedenis in vooruitgaan van die universiteit in hulle belang het. Die institutionele subcommittee sal die voorgestelde name van die taakspan oorweeg en een kortlijs opstel, leie verklaring dier voorie. As al die voorstelle ees oorweeg is, sal aanbevelings aan die universiteitsraad voorgelee word. Die universiteit is meer as een eeuw gelede genoem na Sissel John Rauts, een voormalige eerste minister van die destijdse kaapkolonie. Die verlangde naamsverandering spreid uit die omstrede debatte oor die gebrek aan transformatie na die studentenbeweging Routes Mistfall in maart verjaar, is standbeeld van Cicel John Routes op die campus van die Universiteit van Kaaps dat ons sier het. Een student wat anoniem wil blij men, dit is al lang al tijd vir die verandering. Die feit dat ons universiteit die naam van ‘n verdrukker dra, beteken dat ons verdrikking goedkeer, het hy gesê. Ons hoop van harte dat die voorzitter van die Universiteitsraad nie halfpad van plan sal verander nie. Op hierdie noot groet ek vanavond tot morgenochtend met die 7 uur nies. Hierdie paar artikels, denk ek, is tof vir groot nadenke vir ieder en alkeen van ons. Baie dankie vir die ondersteuning en een lieflike aand verder. Ek speel uit met Adam tas van Jijsboer. Mag het reden waar jou beesten wij, Mag het goed gaan met jou, En mag jou skapen begaan, jakels jacht. Mag jou boeren silo spullen. En mag jou listerpomp met water werken. Mag jou cruiser lig op brandstof vees. Mag jou henings altijd rechtop staan. Mag jou vlie vanzelf genees. Want Jezus boer, hier is he my wens vir jou. Jesus sta na salas om you phone is a puzzle is the in the light it's blowing how fun bo but all the last of my when the jesus boom is you when the jesus boom Opstaan en die mor voor die zon opkom En werk tot die weerloopsak Daarna is jy een familie man Onder een bladlandster het dak Mag jou vruchteboemen kromrig dra Mag fontein om jou lande weer En mag ons wat honger en dorst Net zo bieke vir jou dankies When you held me, you healed my veins were you Jesus talked and talked on your phone is a puddle is dripping to life and glow me half from you but I was still light so much when you held me you is Heelsboot, Heelsboot Mag jy vakantie hou as jy klaar is Met jou huisie bij die zee Waar jy soeby keres kan kry As jy moog van al die gier. The plants all stir in the light There's glow beneath the bamboo But all is not so mine And the hills knew The hills knew And the hills knew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 keiger is by weer